As-salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahu bihishanil a humedin. Allah në madhu rafalën rëjmë, në batën përti në dhimë dhe faalën kërkojmë, lafda dhe bëkime të Allah të qokshën ië Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam ië familët ië shokët, dhajë të gjadachin dheke në rukënatur dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe temë në një beteje të rëndësishme, të rëzikshme këndër pejgamberit sëllëllohu alësëllëm, një kërsnimi madhë që një ardhë pejgamberit dhe qënë pasë të qëllërimi të mekes. Dhe kërsnim kështë të bëndë të me pregaditjen e madhë, dhe kemë përmendur se që që qëtë pregaditje bëhet fjallë, dhe për shvatë beteje bëhet fjallë, për të surhu pejgamberit sëllëm, fisi e uazin e fisis të kikët, difisit të mëdhaja, nëmeri kisht, paru u sëllakisht, iëndi të kërsnuar me qëllimin mekeës dhe tash më, po me me në më, përregaditin me esëllimu pega mërën a.s. qëllimin i të të të të të të të të të të të të të të të të mekeës, me esëllimu pega mërën në mekeë, dhe me e këthim meke në prap në duartë i dhujtarisë dhe Pjegamberi Sallam posa e mori këtë lejmë levizi që del për mekes që mësë zhvillohet beteja në meke ose asë në afërësit mekes, posa më dërgë anë posa e mori këtë lejmë Pjegamberi Sallam dhe dëgjëj për pregadicet me njëherin dhe mori masë të duha për të levizi dhe kemë përmendë se Pjegamberi Sallam në meke ka që nukë pësën më dit, ose shtotën më dit dhe ka dalë për Mekës për me u mbrojtë nga sulmi i këtij fisë. Kemi thënë se kanë marrë pjesë në fillimin e Mekës 10.000 sahabë, ushtar të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, muhajër, shumë isatun ensar, dhe disa qrye fisëve të Arabëve që kanë çënë në rrethin e Madinës. A vot mi ka qenë. Të gjithë 50.000 pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i ka mobilizuar mënisht drejt vendit dhe betejës diku larg Mekës. Dhe është ndihmuar edhe me 2.000 të tjerë nga muslimanëri të Mekës. Kjo që janë bën 12.000 vjet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shfiru Mekën në ditën e 20 të muajit Ramazan vitin e 8 të Hijretit. Ka qërru në mekja diku në 7 më dit, ose 5 më dit, e që i bje ka leviz në dit një 7 të muaj i Sheval, në drejtim të fisit heuazin, fisit të kif. Miro përme levinës, përgambelë i sësëllë me ka pose dhe të tëtë pregaditja u shtarake e sahabëve nuk është në mjaftushme. Nga sësikur që dëni, përgambelë i sësëllë me armatim të ronë në drejt mekës dhe e ka qërru pa luftë dhe nënën tjetër fisit të khif dhe hëvazin këtët dy fisit kanë qenë shumë të armatosu dhe u shtarakisht përgaditën ndërshdash më bo një përgaditë pak ma spesifika. Dhe Peygamberi S.A.S. ka pasë nëj për fornizim edhe në aspektin material edhe në aspektin e armatimit. E ku me e gjithë armatimin? Në mege ka pasë trektar të armë dhe që kam bëtë të këti me armë. Për të në ka qenë Safuan ibn Umejë. Kërë ka qenë Safuan-i? Aj që e ka bu me pejgamberin s.a.s. mërvesh në Hudejbjes. Këj endë së bu musliman, ka med një shirkë nga se ka marë për të sigurit djali i ti, i që shbu musliman dhe i ka adhonë sigurit pejgamberin s.a.s. në mege ka pasë endë, pasë lini me tësaj, ka pasë endë dë mëshrekë që kanë vetë në shërë kërën e tynë, kanë vetë në mëzbësime endë, i ka të liru pejgamberi sallallahu athëllam. Sofani ka qenë një prej trektare më të mlaj, arabë të armëve. Dhe pejgamberi sallallahu athëllam ka kërku për i ti që me i dhënë armë. Në në përë tjo për të copatë so, shumë të, të armëve, të parzmorëve, mbrojtëseve, shtizëve, keç ka i duhet një ushtarim o pregatitit dhe i ka thonë që me armën e dhe në, në betej për me i bartë armët mese i ka posë edhe këtë i ka posë të gashme dhohon, pregaditin komplet me e qu armatimin dhe dhe në fushët betej atëra i ka thonë e gëzve nje ja Muhammed apo më dëtyronë Muhammed, apo me qefë jo ka thonë për gëmë e shumë është huazim po të huazoj të paguj për këtë atëra ka pregadit sa ka kërku dhe i ashpërgjigj kërkesë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në ndër të pejgamberën son ka kërkuar edhe prej një kushëri të afërt të tij, një djali të Agjës, tatë i së cilës do të rekti me ka shënë një armë, tregti me armë. Edhe aty ka kërkuar pejgamberin që me ndihmëua. Edha ja ka dhënë me çira, me kuptim huazim i kthën, nëse dëmtuo diçka e kompenzon dëmin ashtu më radhë. Krasa e pejgameson ka kërku edhe nga pasanikët e mejkës para bërqë dhe që ka pasë abet varfëm, nuk ka pasë mundësi me i sigurur vetë nësune asë veshë mbathë e asë fërshimë për betej. Nëse pejgameson nuk i ka pasë mundësi nga arka e shtetik me sigurur, edhe ka qenë lërë medines, o dhe ka pasë hajjimit maja për mejkën, për nda edhe ka kërku nga të gjartë e mejkës nga njështë e pasë mejke, ka kërku që me e financu këtë ushtri për më umbrojt e pasaj përgëmërëson ju garantan se gjithë ata që kanë financu ushtrinë koma e ua kompenzu këtë financim dhe kër është plëcu eja lasësia këkuar është njës përgëmëberi së sëllën në dërtim të vëndit ku do të ndodhë beteja ka ndonë në hunenjë në lëgjën e qojtë në hunenjë ndërsa në meke e ka lën një zë vendës E ka pas të rritë për gëmërën sfarë e ka dalë në udhime, e kalon ndikon dhe vëndës. Edhe me din e kalon gjithë të monë. Në gjithë dojë betje që ka dalë, e kalon ndikon, kjo është përgjeci, kjo më smelon qështë që më rronë, bëhet kaos, të të të të, të ndonë dhe një papritur, e kështë mërën, kalon, kjo është përgjeci, dhe tash kjo është, uëthi si kështë i bënafën. E kalon ri, po një E këtë kanë kënaqë pejgamberson në udhëjet e Mekës. Dhe as një pejgamberi saallallahu alajhissalam në drejtim të Hunenit. Domthon Huneni nuk ka qenë planifikuar me kom vend betej. Ka qenë identifikim kush Mekëja. Por pejgamberi ka dalë për Mekës për arsye të shumta. Një pyetje ka qenë se situata në Mekë ka qenë ende domthon e brisht, e paqëndrueshme. Me sa është rru dhe më u bota në betej komunë që qoresh të Mekës donë e keqëpërunë situatën dhe mund të që pas mi me godit pejgamberin Sallallahu alajhi wasallam nuk është i sigurt për tyre anë nga sa ishin nënde, por on ditë joma vet sa vet sa ka përfunduar. Për sa soi kur është Mekës, nuk e kanë nuk e kanë dorzuar me dëshir Mekën. E pas kam pas mosimë rezesu. Andaj e ndërzu. Dhe kështu që gjithë ato kanë bërë të domthon të ë tparësishme çelimin mekës. Është losmë sorrvartheta në shajk, me nëfutë kçapja është shumë e thejë që e kanë ditur pejgamberi me lëvizën drejtem on fisit të, të fisit hawazin al-thaqif. Do të fisit hawazin al-thaqif kanë lëvizë në drejtim të Mekës dhe kur kanë dëgjuar se është nis pejgamberi alayhi sallallahu alajhum atëra ka çikuhse kumun me përzi një vend më të përshtatshëm për betejë, një vend, një fushë, një luginë ku mund të lëvizin me me veçalisme me, me, me, me kwaj nga se kanë pasur shumë kalorsa. Pas le pa kë në, pas në, në këtë këtu vizë kanë pasur shumë kalorsa. Jezhosh në vend ku, domthonë, lëvizet lart edhe goditet lart. Edhe është përjet luginë Hunayn. Mir pasaka në para pejgamberit as në Hunayn, dhe kanë pasur mësi me përjet vendet më të përshtatshme, më vendos kurtha sikurse kimi të cekëm për kimi të kaloruar e kështu me radhë. Rrugët e kush ku pejgamberit as në këtvan, në kët fush betej, kanë ndodhur dy gjëra interesante para se më Kalu të këtë beteja dhënë. Rrugës nuk është ku përgëmërësëm është ndalë me nime në përshurë. Dhe ka qenë një dru ku përgëmërësëm e ka varë shpat në ti, i përzbërë në ti dhe është tre më përshurë. Fisi Hawazin e fisit dhe kifë ka ndërgu spjuna, që më u përzimë më ushërin e përgëmërët sa ushëllëm dhe më marë lajme. Të mundë, si është morali, kësa jushtëri Së në gatë që end gatish me luftuar, cio përgatiten me molëme, domon sigurisht, duhet në për në për uftim tësh me çë sfinohet armiku dhe mirën armën, mirën informacionet e duhurave. Dhe njëri peis ton ngaç thal infiltroa, ka thënë donë njerëz, pa numër 12000 njerëz, juçdo kush e ka njohë të ftyrën të me çanë këta 2300 -23 që kanë armë, plus se kanë pas rapt, domon në shkëting kur kur kanë udhthu, e kanë mbulu ftyrën. Për shkak të plorit, ve zollet që ka Sënë muftinë përshka këtë erënë, me kësë nërënë, edhe kësë nërënë ka pasë më të zinë më kamuflujë dhe më masku, mësë me e njoftë. Êshtë infiltru, dhe nësa ka pa përgëmë të këpushu, dhe ka vrapuja, ka ka për shpatën, për me, esru, me, me isa, Këse, edhe qëlim, po. e sënë me mëtë përgëmërën anëhisa të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të nësa nësa ku ka qenë te shtylla asaj bie e ka kap shpatën dhe është ngrit pe gamson nga xhumi nga se ka pas televizion ngrit edhe ja ka drejtuar shpatën pe gamson i ka thonë kusht në bron tash me atë kuptoj e tash shikoj ashtu pe gamson dihet ka qenë don stabilin e qëndrueshëm ka qenë shumë trim i guximshëm dhe pauha me faton Allahu dhe Allahu jelleu ala pa on e ka e, e ka dritë dorrat i njeriu, është lëtur për nga xhela vora dhe i ka rënë shpatat. Dhe një sahabi ka që afër e ka lidh këtë njeri dhe ka dorë me me me vroj, ka thonë pegëmëse mos të prakni. Lei leskon atë. Lei leskon atë. On i ka thon sahabist, ai sahabi që ni rasulullah, ky ka ngrit shpatën me të vrah, e përlshoi, ka thonë pegëmëse Allah urtaj të çmbron. Por allësh ky s'ka pas ska më moh. Bon. Inshallah ka promtu pe gjithëherë të na njëta që kanë bërt. Wallahu ya ja asibuka minan nas. Allahu ka më të mbrojtë për njerëzve. Dhe pra asojit e pegamës ka morrë emra. Dhe në ditë ka post kurë ston kur ka zmitë se Allahu ka më të mbrojtë për njerëzve ka qen tashmë garancë se Allahu e ruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me ajet Kur'anot. Ne pegamës zon se ka pa tut të më vrojë kat njerëz, do të thashë zgrosim, buq musliman, a she ka sillje më mirë ose më e vrahë në ka shku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe që bindja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do të kaqë një shembull do modal i i një shabbet në diguzinë. Do të marrim dobijtë kësoj, por ka qenë një rast interesant që kanë dhëjat rrugës apo. Një gjallëhet të, çeta që kanë dhëjat rrugës ka qenë gjithashtu të do zor se në mesën e këtij grupi të dhomat 1000 vjetve, mund të hasë ka pa musliman tri. Vetëm këto 2000 vjet të Mekës kanë qenë ende të njom, si, si të duhur, ka më msimet e duhura, ka pasën ende në njollat cirkut, do në kam pasë endë mentalitet të kaluarës, pa u filtru, pa u pasë rumirë, dhe kanë kalu pra një druri e se ka qenë i shenëtnuar të Arabët, o në të fisit pagane, i dhujtarët të Arabët, ka qenë shenëtnuar, nëse për shemblë luftari e ka varë armën për atë për përme, ka qenë, do më onë, një lejë bekimi për këtë shpatë që kjo është armë në beti atjetë shumë i suksesë, shumë nëmë. Dhe këpërmë ka pasëm dha tu anwat dha tu anwat kështu e ka pasur thanë dhe kur ka kalu pran kësaj peme kanë thon oh dërguj Allahu pse s'e kimë ndani pem tash hajt kjo është peme shirkut nda po ti tash bekon në vend i pem teatër kur ai varrën shkopat atun edhe bekuan shpat me ditë mentalitet kanë gjen tri nuk kanë, kanë ditë e këtu ka ragu pe ka thon Allahu akbar subhanallahu innaha sunan Kjo është zakon, domthon, çdo tjerë bin prej şeytanit. Keni thonë sikur se ka vonën Israel. Nji jallana ilahe kama lahu alaha. Dhe banu Israel te lazr, Allahu subhanahu wa taala po sa i shpëtoi nga faraoni. Ata e punën me sy të vet fuqinë Allahu subhanahu wa taala. Ata e, e përjetuan drejtpërdrejt si Allahu një armik që ata ondër s'kan pas po, Allahu se sa i komu shkatërua. As as ondër s'kan gjuajme pa për faraonit. A shkatënin pushtatshëm, a shkatënin shtypë për epi, kjo që s'kan paramenduar pa fora se foron. Dhe Allahu jë lë kët armik, që sa ku i ka shtypë, i ka përsekutuei, i ka dhunuar këso vrojt, po e shkatëron Zoti që në vana, pa as të i ndërën gjerë. Vet. Do më përmbysë nga ana e valëve ditëve. Dhe posa kanë don brig atje, shikoj, mos mos kti shtepi. Mëngjere posa kanë don brig, i kanë pa një popull, domthon ka e adhuru një idhol. Në u kavo porshipe me pa zotë kështu. Me me ku i formsuam Zotin. Jo pa pa, së kamo porshipe me dhur pa pa. Edhe kanë az, i kanë Muxh, ja Muxh ka orgën Kur'an. Ije'lana ilah. Na bën ibn i Zot që është e prekur me farkuaj me ashtu, sikurse ata ka kanë Zot apo. Ne patëm ka ka ragu Muxh sa i duket ka ka si ka... komprinë më normale. Jo. Vetë sa e po të, pa Zotë që shumën. Sikur më e prek, ashtu më furku për Zotin. Këndë me lutë dhe madhrua Allah ma xhelaluana. Për kjo është asaj sa që shohim njerëz. Farkon për banancaktume apo bojancaktume, ne kuptojmë që në kibam pashtypë vetë kështu vet me të miqë duhur për bodom, dëgjosh, thati duket kjo punë apo? I duket bash, pa, pa pa pa u preka, pa ke pa u frkuka, pa ke kështu mëlo. A ndajta peqon se imna sunan, që është tradit. Por kjo shejtani njerëzi i i mashtral. Do të thonë se në emër të bekimit, në emër të dërmjetësimit, në emër të adhurimit i pasaktant pastaj i dhujtir të adhuruar pas Allahut dhe vullat duke i dhënë ngarkull Allah te bari me ta. Dhe i çortoi pejgamberi për këtë çështje, mirë, por nuk dërmuani masa ndaj tyra normalisht, qase e mirë kuptoi gjendjen e tyra se ekshin tri në Islam, tek ishin për për më musulman. Dhe vazhdoi pejgamberi sa pa gjëra të tjera interesante, dhe në sua karite vani në on i quatur Aws Afrhuninit, ku Kruostofu pejgamberin i ka thonë nota. Dhe atë pejgamberin sallallahu është llogoruat hy ka vendosur donon me pushu ka së më komutin mëngjes të bëhet betejë që u shtau të marrin fuqi të pushonin ashtu më radh dhe ka përcaktuar rojtar që kujdesën nderruajn të natën se mos po ndodhnë ndonjë sulm i befasishëm e çdo sulm i befasishëm ka ka kostë më vet dhe gjithmonë më është në në pastaj në favor të sulmuesit se me nd zonë gjum o lavë desati derman masa desati ka armën atëra mundën shumë gjërë me, me, me ndryshu, pa në përgjë ëndërmërë si të sebejve të duhra dhe ruhe i sëpë kështë e mundësi nga qdo sërmi befaseshëm. Dhe atyën në mëngjesë do nënë më kanë, kanë, dhe më thonë të natën kanë përshuha atyë, e pasle në mëngjesë, pasle kanë falë Sabanë, veç tashmo armiku ka qenë për balë tyjnë dhe e, ka fillu beteja me shumë, shumë të papritura për sahabët e përgjëmërsonë, sa që në e në gjirë në parë, ka ndodh një, një thyri e safove, si kërse kërën e me sharu, pasaj me detalesh në takimin e arshë, mishallat. Irë për du mu nëmë nëmë në një në dëbi, më vetëm te, kjo pjesë er, e përmendirim e fërmte, vëzër, të një përmendirim të në të një. E përmendirim të në nëndë të dhezën, që pejgamberi Nisaj Sallem, ka kërku armë, hua, nga kushë. Nga safan ibnë meje. Ka qenë idhë të mësh Në të gjitha të nërdozët, në të gjitha ligjet, në të gjitha përvojat njerëzore, është ezakëndshme, kur një, uh, një ushtri e pushtën një venë, e mërë një venë, gjitha e parë që ndodhë, sëla është qërmatur që ushtërisë. Apo, mas pari, jo hekë armët, me kuni shtipur se nuk këtë këtë, pe kam shumë nuk jo mura, amë tëmë e dyta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa ka marr Mekën nuk e ka marr Mekën për shembull me marrveshje mirë çka keni ju unë u lutu kjo s'ka qenë kështu apo Mekë që ju shoqërmor Mekën me dorzim ka quresh ai e ndërzou ata do un tash kush, ësht, kush, ësht, kush ësht, tash, mekes, është kush është tash udhëhesi i Mekës Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në saktë qoftë në sa ai është udhëhesi edhe prona e e e e banorët e Mekës i takon kujt kti udhëhesi ai qalet më i mëor më jepë pejgamberi sallallahu Deshti me të regu se nuk ka marr me ua marr pasunin, nuk ka marr me ua uzurpu prunat as azje. Përnda i tha, sëfwani me e gëzben një Muhammed, a me dhun një Muhammed, a me dhër, shkomqara pa të donë, bësht të di. Jo, tha, arijeten, tha, hua pa të marrë, hua pa të marrë. Dhe tha, për ega mesëm, gjithë do të dëmëtim që i shka këtuhet, armën me tua, parëzmoreve, gjithë shka, këna me ta kompenzuahem dhe borën që e mori nga thash banorë të mekës e ato i ka pasmët si pejga më të mekës konfiskim ose përshambullë me atë pasuri më shikë të mekës e kanë luftu pejga mërësan pëllat 20 vite dhe po, të 20 vite me që pasuri ke ke, ke financu u shtrimëm luftumu ka që nërëman nuk konfiskua në pasuri përshambullë dhe po, ose me kërku shtetit nërmal kërë është situata kritike luftë kërkon që manë poplë me Më mirë bota, kjo është normale vet. Nuk e kërkoj të bëjmë sa u amor shra. Pas betesë e huninit, pas flutur në hunin, sikurse do të vi, inshallah, pejgamberi u aqhet të gjitha. Kaçi që donte, kjo është jota, këtu është shtrota e tua, kjo është kaç këti u ka thënë pejgamberi Ali. Çka donon? Gjithë situata pejgamberi tregon se nuk ka marr më u amor dunjana dunjanave. S'ku mor po dunjat juva. Me se Allahu Jellal u Gjellore ka yakafu ja dunjanë se ka marr pejgamberi sa sa. Se kështë i karë Gjibrili nga Zodë i Gjellevona, me e pytë A dënë me kënë, a dënë me qenë, tënë, me likën rësula, mërët të pejgamber, A po të më kënë abdën rësula, a më kënë rabën i dërgumë i Allah, të për kënë që më kënë? E ka pëjë Gjibrili, nërsa, kër e ka pëjë Gjibrili, i, tha, i ka thonë të pejgamber sëmë, Kështë të pejgamber sëmë, ma bënd të Gjibrili me krahon e ti. At kuptim, të vaoj Muhammad. Le të bëhet poshtë, be modest. Bëu rambizoti që levolë, mos lep. Mos lep thjesht, domos mad pejgambera. Përveç të më kën me masën e gjithë njerëzve, më kën i thjesht, modest. Ne ka pas mucin, e ka pas mucin që Zoti më e hasëndru Hudin në arë. Ne ka pas mucin. Asnjë gjëto se ka doshë pejgamberi s.a.s. Trequn njerëzve, s'kamu më amar dunjonën e më. S'kamu më amar pronat, s'kamu për me me me me për pushtat. Edhe keni pabotë. Posa, domthon, kjo ka qenë kriza më e madhe me fisin e hauzit të traktit. Qi ka ndodhur vetë hijeria. Edhe edhe këtu, u shërua me ka prapë betej, prapë lufta, prapë problemet. Të mas nivet të justë, veç ka vdeq pegamë son. Unë kurrëç, ni forllë, ni forllë stabilitetesh, është është është është ësht, ësht, bë në në në në në Gadish Arabik tash vazo me i gzuu frytet e këtij pushteti ka vdeq pegamë son. Edhe këtu ka vdik me për zjedhë ti. Në nësikur se ka dhonë pegamës në këna me përmanë, në para muslimanëve ka dhonë, e këtë e ka kumëtua që Bu Bekri. Ka dhonë, një shok këtua jenë, ja ka mundësua Allah me zjedhë, apo dhe me shoshinë e tokës, apo apo dhe me shoshinë e qilit. Ate ka dhonë beli Refika al al-Ala, e ka për zjedhë shoshinë e qilit. Ka plasë në vaj e buvekri, se ka kuptu se e në kohë e më shku për e ka nukë. Edhe kër e ka marrë kompletë në vëndëse tash pak vële me e gëzu, ka vdikë pikrështë, kër veç ka këtu pak me i shri u fritët e të për. Ska arë për dunja, nuk ka li vëtu për dunja, nuk ka li vëtu për bëshletë, asë për pasuritë. E kjo është më të vertetë, mënoj që një njëri cili është isi në qartë, e kërkën të vert me dëshmuar për burrninë e madh që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me dëshmuar për madhështinë e këtij njeriu sallallahu alaihi wasallam. Mir po njerëz që kanë dërbëngu nga i jepshin gjinati përkundër këtyre fakteve. Edhe morën gozim me, me qult pejgamber son i til me kushtoracionalo. Shihet se këtu është se duhet i jepshi gjinati lidhës me këto argumente. Lidhës kokë me fakte. Lidhës kokë me kërkim të vërtetës. Ase kjo është një rast për 10 apo 100 raste që dëshmojnë so i mallkaçi Muhamedi sa sa sakadosh s'ka pasaj epsh për dunjapën në rgasoj janë këtrast përno nga nga nga nga nga i pushtuari nga ai që e ka ndur kërkon armë borç për ska për mëmbrojt vetën nga sulmuesit e ndryshëm ajo ashtu tëa e dytë të vëzër on sulmi që të ali, të zham, on, e ka pejgamber tani thonë se gjithmonë e kanë synuar me godit pejgamber kjo është gjithmonë këtropa nuk synon goditja kokave. Syno goditja e njerdha që realisht ata frymëzojnë, ata inspirojnë të tjerët. Nëse kështu ndodh, pastaj let bëhet në masë gjithë njerëzve. Let bëhet në masë gjithë njerëzve. A jo rastisht gjithë të historisë don të të të të islami muslimanë më shumë din fokus di kosh, Stot, punu, në goditja që nkos diktatorët e dhëshëm. Sot xhallahort e dhëshëm, njerëz që punojnë, angazhohen, dhe më në fokus don shikun vrej gabi me jo me me me me me me diçka edhe me me me me me me precizës me mikroskopin që, që që edhe një një, një ndoshta po them kushtimish një gabim më të vogël, një më të vogël që është nuk shihet, nuk vërehet asht, në jetë normale, srmadhohet. Shikoj çka bën, shikoj çka tha, kështu bëra. Pse do ka sh, do ka çështja, do ka të bëj kjo me me me me, me përmesim të gabimeve, por ta kam on aty dhert, ti mos po më bë gapi. Ja, sa shkjahta. Qase po thjesht këtu do të ishte mina ke drysha. Nështële qasë në uxë, e këtë njëshë, qasë e bëtë, gabime së në adhonë, së notë, rënimi i simboleve të. E që ka njerë muslimatë nuk për janë në vëndishëm për këtë qështë e mundë me kënda ta pjesë të këtë aktivitetit të pandershëm për rënimin e simboleve të udhëzimit edhe të përmërsimit dhe shoshnjëmën. Kur dhe kofshë në ta? Kur dhe që, uspëtame që pragjëlarë, kur dhe qofshë në ta? Kandaj, nuk e kanë kërshë Uh, Dhe bëhon, jeni karame poshu, me njerë, shansa e par, ka për një këtërë, ku me sërbu? Muhammedin s.a. Mirë po, i delguarja a.s.a. e dëshmoj me stabilitet me qënëshmëri, nga se të në vëzër, edhe mas me qenë garancës e se Allah e mbronë. Aja mërëmënë se kërti me qenë kërtu stabilit për e gërënë? Pa dëshim se po, nga se gjdo muslimane ka nga një garancë, se ka një garancë në shumëtri përdejtë. Po me garantua Allah se nuk ndodhë asë gjendunja. Jo, se ka kështu garancën. Po e ka një garancën, cilë është e garancë? Caktimi a Allah. Apo? Më shumë të alë të din që në momentet kur do më thonë, është dheshet nga mundësia e përdrimit e që faldoj sebepe. Ska mundësi, është të të në nëmurin, s'ka më sebepe. Po s'ka shka që më. Atërë, qëka bërë? Nuk gjindëzohet. Atërë aktivizohet të vëkullin teku scohem në pus cak caktuar Allah xhallahu. Apo dhe kjo bindje në caktimin Allah, dhe kjo besim e bën mëkon prapë stabil. Përkund rrezikimit, përkund kërsimit, përkund problemeve e bën mëkon stabil. Besimi në Allah xhallahu është faktori fuqishmë i stabilitetit, nëse e përdorësh duhet. A tani kjo cosa la gonta, si eh, mund të ndrosim, vi ju si përmandom. Çdo tendencë me njollos, besimi është e e ka rrezik për të gabenë atë sosol. Me po ia sot e pikam se Nëse kërkese e këtune sahabëve, rrani është me regullat, me regullat, që ka në të më të ndërë, në dalë për të ndërë. Aten në dalë për të ndërë, me regullat, shkërkan të, me, me, apo, të që që është shirkë. Kjo është idrithari, kjo formë. Rrani është ta kanë për të madhë, gjunat madhë. Mirë në pejgamerë, i qartaj, po nuk ju tha për ndonit e këllahu, hinin fitë allahu, pëse? i arsuetaj me mësëdije, mës me ignorancë. E kjo është argument se, kër njerët përshamu nuk kanë djetë ca këtu mund me gabu, duhet me i arsuetuj me ignorancë. Ignorancë është arsuje. Ska pasë mësi me më mësu, ska pasë kohë me më mësu. Situata ka që qështu, që që rrëthantin tila. Ka, ka faktur që rrëndisht e bëjnë ignorancën të pranushmë. Njerët i arsuetaj. Gabon qdo kush. A në Shqipa përgjëmështën, nuk vrapaj me gjy çdo njerëz me si të shmoj ndikon me njëra gjykim gjuki, gjykimës diçka. Ka dalë për fije, ka dalë për rrugë, ka dalë për soi. Ka dalë më. Nëse ke kub drejt, nëse s'ka dash, s'ka vënë me qëllim, ka mënuar me bëu diçka, veprimi ka shumë shumë arsye të tjera. Edhe për kërkesa shumë minimale të pa krahasuar me këtyre njerëzve apo. Me njëra vështë ndikime ato. Nëse njëri më i dishum, peqamërcam qoftë Njëri më jolas për kafe. Njëri i cili don brosi më madh një kafe. A ndiheni në Allah jallallahu? E, e shojë, nuk gutet me gjykim, ka dal. E, e gjykoi veprimin. Tha keni thonë sikurse kta, veprime çështu. Si veprim? Ç'është veprimi? Sikurse më kërku, në Zot tetë pasallat, ç'është veprimi juaj? Mi po, nuk gjykoj për ta se kanë dokë kafe. Nuk tha janë mushrik, janë xafira, janë kështu ja, ai sa. E mirë kuptoi gjën e ty imse pegamë zonë. Dhe, do të marrim rregull. Mso, mso di këm, msoja. Para se më di ku, mësimi është para gjykimit. Mso e jeni. Çfarë debatezo të dënje të kanë këff me bu për shembull, ai që sfadat çka është, ai që s'bon këçkart. Sa shpenzon energji vetëm me diçka është, pse nuk shpenzon energji me mësim u fal. Çu nuk shpenzon energji me me, me asnjë gjë çka është namazi, me bute, me forma, këtu më ro. Dhe Në njërë të kanë interesantë, do në apetitin shumë zhvillumë për me gjyku. Për me gjyku. Me i pëtë njëta standare që i përdojnë me gjyku të i këtë të dërë, si i përdojnë dhe i vjetës të tina. Jo, kanë standare dëfeshta. A i ka arsuje kur ga banë. Shoku e ti kur ga banë, ka arsuje. Gjithë mund ka aty të gaxme. Me i përkura, a i tjetëri ga banë e aty s'ka pas arsuje, er të të të një njërit, musliman, e arsuje e kështë mëratë. A i përga ar Ai, nuk i, nuk i çeti peve nuk. I, mi kuptoj? Vajim soi. Jo, ja, ta kës as bën këtë. Na s bën këtë. Na skemoj për, për, për, për të drunga, na skemoj për për druj, na skemoj për gur, na skemoj për të punë. Na këmë në anë më skume prek shpatën për dikun, edhe me me bekuar. S'ka nevojë kështu. Jo. Për kë, për kë për zambra? Mi kuptojm abstrakt. Unë konkret, unë më moho fokup për zambra, më kuptoj duksoj le, le, le, le tet ai the bekon kët po mbron kët rast shpatë po çka do kuft lapsën të punën të ore kush besimin e Allahut pastërtia jote ndëshmëria jote adhurimet këto janë çka jep bereqet të vërteta jo forkimi për punë caktuar ose vënë caktuar nga se këtë komunitet kemi duena për të. Isht janë shtonin për të punë. Isht më ko është i pasur shumë besim, në komë më e zaventsu ose më mush boshllukun e besimit pastaj më Ne vënë ta caktojmë duke i shejdhur duke kërkuar bekimin. S'kamë për të ston. Ne koroj. Ka do fjetiera që janë zbrazëm besim. Sonë mush, zamrës, sonja mush badi ava. Ja tani këtu bërtë se i muksim me vranë të shajta me gura më. Kësh përmit i cëtrkujt. Na skenoj këso. Besimi në Allah i shpjegon Kurani ash i bukur, ash i botshëm, ash i paqes. So ash të mush zëmër besimtar të besim të paqes pa pas nevojë, por pa gjera tjera alternative të pa nevojshëm aqrot imi se pega me rrsam. Kuidas për ta. I arsyetoj të e kështu me radhë. Dhe vazdoi pega me pan e hunen, asigurse se çeka ja janë llogoru me nivel afër shum hunenit, aty ka mbujt. Edhe as mëngjesi kur i ka qenë mëngjesi, veç armiku as plagëdit person kanë ndodhur me fazina të pakëndshme, por ka pas arsyje pse kanë ndodhur toë, kështu me radhë dhe është zhvilluar një betejë e pazakontshme, si kanë ndodhur sahabët asnjëherë, sikurse ka ndodhur si ja nën Po, Prap i kam shrua dhe ka qenë qen dëmohon e fitoreja në, në safa dhe në ralthe dhe pega mërit alihi sallam. Po përgjët dhe zhvillime si kanë doht bëtja praktiker dhe që par kanë doht, dhe të varzojmë në sholën në takime të arshme. Dhe në të zhdojnë, shkru vlef dhe i ruajt. Moshe Wallamala Muhammadin wa alaihi hosahiljah ala sallam. Osimën e khidrë.